Basme în limba română. Poetul și prințesa. A fost odată ca niciodată. Era un poet pe nume Zoran, care scria despre iubire și ale cărui poezii erau îndrăgite de oameni din toată lumea. Zoran trăia singur cu papagalul lui Peri Peri. După ce ani întregi a scris și vândut poezii, a început să se descurajeze. Hmm. Pentru cine scriu eu? Atâtea poezii despre iubirea veșnică, fluturi în stomac, dragoste la prima vedere, toate par atât de lipsite de sens. Cum pot scrie despre iubire dacă nu am simțit-o niciodată? Zora, omule, gândești prea mult. Trebuie să te relaxezi. Să mă relaxezi? Da, da, asta e. Trebuie să mă relaxez! Ha! Trebuie să mă relaxez! Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc mult, Peri, -peri Ești cel mai bun! Trebuie să mă relaxez! Trebuie să mă relaxez! Ce-i cu el? Cred că a luat-o razna! Unde? Unde pleci? Nu plec doar eu, prietene! Noi! Noi plecăm! Îmi zici mie un... A -a -a! Zoran l-a pus pe perii în buzunarul sacoului și a luat servieta și a plecat de acasă. Bine ați venit pe Titanic, o navă de croazieră cunoscută în toată lumea! Vă vom duce în regiunea arctică, o regiune întinsă și spectaculoasă. Regiunea arctică se întinde din orientul îndepărtat a Rusiei până la Norvegia arctică. Acoperită în gheasă în cea mai mare parte a anului, în aceste lumi scurte de vară, avem ocazia să vedem diferite priveliști, animale neobișnuite și oameni interesanți. Asta ne oferă regiunea arctică. Capul tremurător al lui Peri Peri iese din buzunar. Mer, mer, mergem în, în arctica. Da. Dar de ce? Ai zis să mă relaxez, mai știi? Ai uitat? Și trebuia să mergi la frig? Da! Oh! Nu se poate! Și-a adormit iarăși Timp de cinci zile, Nava a mers continuu În ziua a șasea, a ajuns în Arctica Ei, hey, Zoran, unde pleci? Nu mergi cu restul lumii? Nu, prietene? Am propriul meu program, dar voi reveni când pleacă nava. Bine, atunci succes! Și să nu răcești! Îl putem lăsa aici când plecăm? Liniște, Peri! Zoran a pășit pe suprafața înghețată a regiunii arctice cu o hartă în mână. După ce a mers o vreme... În fața i-a apărut un iglu albastru. Zoran s-a uitat la hartă și a zâmbit: Vino, periperi, să-mi găsesc iubirea vieții mele. Zoran a intrat în iglu unde a văzut o bătrână care stătea lângă foc. Era o vrăjitoare pe nume Lady Laga. Cine ești tu? Și cum ai găsit iglul? Mătușe Laga, sunt eu, nepotul tău, Zoran Zoran? Da, iar el e papagalul meu, Peri, Peri Foarte bine! Acum pleacă! Su! Nu, n-am venit aici ca să zic numele lui, am o problemă Da? Sunt poet și scriu despre iubire Și, și eu n-am fost îndrăgostit niciodată Pare ceva greșit Și ce să fac eu? Mama îmi zicea povești despre tine Îmi zicea că ai fost pețitoare pentru sute de oameni și ai ajutat să-și găsească dragoste adevărată Oh, nu mai fac asta! Te rog, mătușă Ah, oh, bine, dar nu e ușor îmi subestimezi omul, doamnă! Scuze! Lady Laga ia poveste lui Zoran despre prințesa Aigheții, mintosa, care în timpul tinereții nu și-a găsit dragostea. Niciun pensitor n-a ajuns la inima ei și n-a putut-o cuceri. Toți au venit și au plecat. Într-un final, a devenit atât de descurajată, încât speranța ei pentru iubirea adevărată a dispărut. Inima ei a devenit rece, atât de rece, încât trupul ei s-a transformat în gheață. Regele a încercat mai multe metode prin care s-o readucă la normal, dar nimic n-a funcționat. Totuși, la sfatul psihastrului înțelept, regele, cu inima grea, a adus corpul de gheață al ficei sale în regiunea arctică Bun! Îmi place basbul ăsta cu epoca de gheață pe care l-ai povestit cu atâta pasiune ah! Râs de mine! <gânt> nu l-asculta, mătușă? Mai spune-mi, te rog Nu departe de aici trăiește o colonie de pinguini pe nume Voyoshi. Sunt întotdeauna fericiți și nu știu ce sale alea lacrimi Dacă poți pace ca unul să plângă de bucurie și să-i cadă lacrimi pe o pietricică Jumătate din misiune e încheiată sigur Și cealaltă jumătate? Ei bine, cu pietricica la tine Va trebui să-i ceri mâna sculpturii de gheață. Dacă cererea ta e destul de puternică, încât să reușească să ajungă la inima prințesei, înseamnă că ți-ai găsit iubirea adevărată. Ce e? Cred că vecina noastră, Lana Rodriguez, e o idee mai bună. Te place mult și nu trebuie să treci prin chestiile astea cu pietricica și cu sculptura de gheață ca să o câștigi. Peri, Peri! Da? Liniște! Mătușa Laga, înainte să plec, vreau să-mi faci o favoare. Zora și peri, peri, au plecat către voioși. Când au ajuns acolo, și-au dat seama că erau înconjurați de aceștia. Ce căutați aici? A? A? Am venit să vă aduc un cadou Un cadou? Da, aici e Uite, ial. Pinguinul șef a luat cadoul Și când l-a deschis Din el a ieșit... Wow. Da? Continuă povestitoare -o. Din el a ieșit un planor Wow, un planor? Da Și ce face? De ce nu încerci să vezi chiar tu? Ah! Pinguinul șef l-a încercat Acum alergă și ridică-te! Și asta a făcut Iar după câteva momente, era în aer, zburând ca o pasăre Copleșit de bucurie, pinguinul a început să plângă Peri, Peri a luat imediat o pietricică și s-a dus după lacrimi ah! Da, am prins! Lacrima a căzut pe pietricică și a strălucit puternic Pinguinii au fugit după șeful lor, care zbura fericit Între timp, Zora și Peri au plecat spre sculptura de gheață Când au ajuns la ea au fost fascinați! Sfântă mamă a papagalilor, arată minunat! Zoran a zâmbit și a îngenuncheat, Și a închis ochii și a respirat adânc În momentul ăsta, timpul se oprește În momentul ăsta, voința mă părăsește Să împlinesc doar ce mi-am dorit eu Să-l las totul în urmă și să merg înainte spre tine, spre inima mea, spre mintea ta și spre sufletul tău, ajută-mă, prințesă, căci rămân fără control. Sparge sticla aceea și vino la mine. Sunt și voi fi mereu alături de tine. Vino, prințesă, vino, te rog, fiindcă în momentul ăsta, sper că timpul s-a oprit, fiindcă în momentul ăsta, sper că voința m-a părăsit. Vino la mine, așa că te rog, așa că te rog. O adiere de vânt l-a atins pe Zoran și în acel moment stratul de gheață s-a spart în bucăți. Iar din el a ieșit Prințesa Mintoza. Avea obrajii bujorați, ochii umeți și părul desfăcut. Zoran a rămas fără cuvinte. Peri, Peri a rămas cu gura căscată. Dumnezeule! Prințesa Mintoza s-a dus la Zoran iar el s-a ridicat Cei doi s-au privit în ochi Zorani a dat Pietricica Ea i-a zâmbit și a luat-o Timp de câteva momente n-au zis nimic Doar s-au privit Ok, misiune îndeplinită Putem merge acasă sau nu? Și <laughs> apoi ei hey, bine, prințesa Midoza s-a întors la palatul ei, iar regele a fost mai fericit ca niciodată. Zorana a fost dubit cavalerul armatei regale și în curând cei doi s-au căsătorit. S-a dat un ospăț măreț și în acea zi, pe fereastra palatului, a intrat un alt papagal. Văzând-o, Periperia a fost fascinat. A zburat spre ea. Bună! Cum te cheamă? Mă numesc cartof! Cartof prășit!